за подмладяване Бяхме се събрали около учителя при пияното Изпяхме няколко песни След това започна разговор върху музиката В музиката нека да влязат движение Широчина, дълбочина и височина Движението е в физическия свят Широчината в духовния А дълбочината и височината в божествения всеки човек, който обича, е музикант, защото любовта е музика. Любовта е небесната музика. И който не обича? Никакъв музикант не е. Има едно пеене, което ще употребиш за другите и има едно друго пеене, което ще употребиш! изключително за себе си. Първо дръжте това пеене, което е за вас и после пеенето, което е за другите. Днес хората не искат да пеят, понеже се отвлича вниманието им. Те турят в пеенето чувства, а предимно мисълта трябва да се тури в него. Когато дойде при мен някой, който знае да пее, предава ми пеене, отваря ми се гърлото, виждам, че по радиото Гърлото ми е приело нещо от него и казвам Добър певец е този Когато се науча да пее първо ще видя, мога ли да пея даром Пееш ли даром, значи служиш на Господа А щом вземаш пари за пеенето, живееш за себе си Ако обикнете музикалния свят всеки един музикален гений ще ви даде по един подарък Много подаръци не ви трябват не ще можете да ги носите. Певецът, който иска да бъде добър певец, да не се влюбва. Под влюбване разбирам човешката любов. Любовта е естествен процес, а влюбването е пресищане. Щом имаш влюбване, ще дойдат обезсърчения, недоразумения и прочее. Да се прави разлика между любов и влюбване. Щом музикантът се влюби, загазва. Старите в братството да образуват един хор и да го нарекат хор за подмладяване.